малката кибрито-продавачка. Това е история от близкото мини. В един град живяло едно красиво момиченце. Било вечерта преди нова година и момиченцето вървяло по тротуара с кошница с кибрите ни и кифраце. Имала няколко и под джобовете на жилетката си. Валял обилен сняг, който покривал косата и красивите ѝ кадрици. Тя обикаляла цял ден но не успяла да продаде и една кутийка кибрид. Предлагала на хора по улиците, но никой не искал да си купи, защото всички се радвали на предстоящия празник. Докато вървяла по улиците, видяла много магазини с различна храна в тях. Видяла и много хора, които вечеряли в ресторантите, а по масите горели свещи. Момичето също било много гладно, не било хапвало нищо от сутринта, но извърнала глава и си тръгнала. Тя треперала защото било вечер и времето било студено. Не можела дори да ходи добре, защото нямала обувки. Да не прекарала вкъщи край леглото на болната си баба. <ръкълзвили> <ръкълзвили> Мери. Моля те, излез да продадеш кибритите. Ще можем да си вземем храна, ако ти продадеш няколко. Не, мамо, навън е много студено. Тръгвай, глупаво момиче. Тръгвай и продай всички кибрити до вечерта. И не се връщай, ако не продадеш всичките. О, отивай, скъпа. Иначе той ще те удари пак. Толкова съжалявам, че имам толкова заусин. Не плачи бабо. Ще отида. Мери сложила няколко кибрита в джобовете си, оболачехлите на майка си и излязла. Направила всичко възможно, за да продаде кибритите. Молела хората, но никой не си купил. Ставало тъмно и Мери била много гладна. Обаче се сетила за думите на баща си и просто продължила да върви. На гала на улицата тя се сблъскала с група хора. О, съжалявам. А, а, добре съм. Искате ли да си купите кибрити? Съжалявам, малко ангелче, но не ми трябват. И те си продължили. Тогава Мери усетила, че е боса. Видяла, че един яти чехал се е скъсал. Потърсила другия и го открила в шахтата. Не успяла да го извади. Затова решила да походи боса. Преди да продължи, проверила дали кибритите са добре. Срещнала много хора, но не продала и един кибрит. Изморена, стигнала до ъгъла между две къщи и решила да поспре там за малко. Ставало все по-студено. Момичето с кибритите в ръце се замислило. Ако запали една клечка, ще мога да се стопля. После през ума и минала нова мисъл. Ако тятко разбере за това, ще бъде много ядосан. Но студът я накарал да размисли. Откъде ще разбере, ако запаля само една клечка? Най-сетне момиченцето се решило да извадило една клечка, за да я запали. И каква изненада! Клечката се превърнала в метална печка, намери и станало топло приближила ръцете си до печката и се опитала да задържи топлината. Била много щастлива, но след съвсем малко Снежинка паднала върху клечката и плама като гаснала. Мери била много разочарована. След секунди започнала да трепери пак. Помислила за момент, извадила кибрита, взела втора клечка и я драснала в стената, на която се облягала. О! За ней не изденада, изведнъж стената станала прозрачна и Мери виждала през нея. Къщата била много красива и добре украсена. Имало камина и светлини и много запалени свещи. Семейството, което живеело там, се хранало. Мери видяла на масата всякакви хубави храни и торти, а семейството седнало около масата си говорело нещо оживено. Мери видяла цяла печена гъска в една чиния на масата. И изведнъж гъската сякаш се втренчила в Мери. Тя отново се изненадала. В следващия момент видяла как гъската се приближава към нея. Момиченцето било гладно и се зарадвало, че чинията идва към нея. Гъската дошла до стената. И Мери тък му щяла да протегне ръка към стената и да я хване. Но точно тогава клечката огаснала и всичко изчезнало на мига. Сега вече нямало никаква прозрачна стена. Мери била много разочарована. Погледнала към небето и помолила Бог да ѝ помогне. О Боже, моля те, спаси ме от това положение. Точно тогава видяла една падаща звезда. И хрумнала нова мисъл. Казват, че когато падне звезда, някой е починал. Баба е много болна. Това значи ли, че вече съм загубила баба? <сък> О, тя толкова ме обичаше. През плач извадила трета клечка и я запалила. И не се изненадала, щом видяла баба си да стои там. О, бабо, ти си тук. Да, дете мое, винаги съм до теб. Мери била много щастлива да види баба си, но следващия момент се изплашила помислила, че и баба и също ще изчезне. Извадила още кибритени клечки и ги запалила едновременно. И видяла светлина. Светлина толкова ярка като слънцето. В този час на нощта, около Мери и баба и засияла ярка светлина. Мери погледнала баба си и видяла колко е красива с новата си бяла рокля. Баба и погледнала Мери и се усмихнала. Бабо, Страхме, да остана тук по-дълго. Моля те, вземи ме със себе си, моля те. Да, Миричка, ще те взема със себе си. Дай ми ръката си. Бабата хванала Мери за ръка, после я взела в обятията си. И двете започнали да се издигат нагоре. Мери била толкова щастлива, че започнала да пляска. Как се чувстваш сега, ангелче мой? Сега, бабо, вече не изпитвам никакъв глад, нито студ или страх. Чувствам се толкова лека. Бабата се усмихнала на детето и двете полетели към рая. На лицето на Мери имало невинна усмивка, когато слънчевите лъчи я огрели на сутринта. Много хора се събрали около нея. Всички гледали как Мери лежи на земята, наъгъла между двете къщи и всички скърбели за нея.